sallallahu aleyhi wa ala alihi wa sahbihi. wa sallama tasliman katiran ila yawm din Amma ba'd. Aziz qardaşlarım, hamınızın həmsə olduğu kimi Allahdan qorxmağı və peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və səllamin yolunu tutub yetməyə nəsə gedirəm. bu möhtəşəm kitabı İmam Əbu Əisa Ət-Tirmidinin tərtib etdiyi Şəmail-ül-Nəbi adlı kitabının şərhinə davam edirik. Kesən dərs 52-ci fəsildə Rasulullah s.ə.v-in dolanışığına aid fəsildə qaldıq. Bu fəsildə olan hədislərin bir hissəsini şərh elədi, digər hissəsi qaldıq. Bu gümkə hədis 373-cü hədisdir. Səad İbn-Əb-i radiyallahu demişdir. Allah yolunda ilk qan tökən, ha, belə, Allah yolunda ilk ox atan adam mənəm. Mən Muhamməd s.a.v.in sahabələrindən ibarət bir dəstədə döyüşərdim. Biz yeməyə bir şey tapmadığımızdan ancaq ağac yarpağı və akrasiya qabığı yerdik. İşi yeri yarı çatmışdı ki, ordularımız yara bağlamışdı. Nədisimizdə, Qoyunun və dəvənin nədrisinə bənzəyirdi. Bu gün isə Əsəd oğulları mənə namaz öyrədirlər. Belə olsaydı, mən namunud qalar və ziyana uğrayar. Əməlim də pus olub gedərdi. Bu hədisin isnadına keçən onar İbn İsmail İbn Mücəlid, məhruq və onun atası İsmail ibn Mücəlid saduq rəvidir. Lakin bu hədisin məhnini, Buxari, müslim, Tirmizi İbn Macebe Ahmed rivayet etmiştir. Muhammed Nasruddin al-Balani Muhtasar al-Şemail'a göre bu hadis sahih olduğunu demiştir. Sâdir ibn Abdülkâs radıyallahu anh bu sözü yalnız bu ümmete aittir. Yani Allah yolunda iş kan döken, iş oxan adam mənəm deyəndə bu ümmətdən iş kan döken, iş oxan adam olduğunu qəsd edir belə ki, bu ümmətdən əvvəl gəlib yetmiş müsəlmanlar da Allahın dinini yayma məqsədi ilə Allah yolunda vuruşmuşlar. Buna Bəqərə suresində 251-ci ayədə xatırlanan Davud Aleyhisselamın calıtı öldürməsini misal çəkmək olar. O da Allah yolunda vuruşur, calıtın qanını duyur. Sonra hədistdə, dəstə deyildikdə, on nəfərdən 40 nəfərə də adamlardan ibarət toplum nəzərdə tutulur. Söhbət İslamın əvvəllərində keçirilən döyüşlərdə iştirak edən müsəlmanlardan gedir. O vaxt onların sayı az idi deyə 20, 30, 40 nəfər döyüşə gedərdilər. Belə ki, sonralar Allah yolunda vuruşan müsəlmanların sayı 300, yəni Bəqr döyüşündə. Sonra 1000, sonra 10 min Məkkənin fətihini. Sonra otuz min, hətta bundan da çox olmuşdur. Aqa isə faqlarlar fəsiləsindən ağız əgər cinsidir. Şəhabə, ordularımız yara bağlamışdır, deyir. Ord, ağız boşluğunun yanağlar tərəfində olan hissələrindən hər biridir. O qədər yarpaq qabıq yiyirlər, içəri tərəfdən ağızları yara bağlayır. Sonra tüqqət edin, sahabə öz nəzislərini ev evanlarının nəzislərinə bənzədir. Necə ki, ev evanları ancaq ot, yarpaq yiyəndən sonra quru şəkildə nəzis ifraz edir. Eləcə də sahabə özlərini onlara bənzədir. Ki, yarpaq, qalıq yeməkdən nəzisləri bu cür quru ifraz olunardır. Sonra Səhabənin bugün ise əsəd oğulları mənə namaz öyrədirlər sözü kinayədir Orada Səad ibn-i Vəqqas radiyallahu anh, bu sözü kinayə ilə deyir Yəni demək istəyir ki onlar mənim namazımdan nüxsan istəyir onu doğru düzgün qılmadığımı söyləyirlər Bu sözü başa düşmək üçün başqa bir hədisə nəzər salmaq lazımdır Bu xüsusda varid olmuş hədisdə rəvayət edilir ki Kufəlilər Ömərə radiyallahu anhuya Səad İbn-Əbləqqas radiyallahu anhuqdan şahid etdilər. Hətta onun namazı lazımı qaydada qılmadığını belə iddia etdilər. Onda Səad İbn-Əbləqqas radiyallahu anhuqdan Ömərə Vallahi ki, mən onlara Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin namazını qıldırmışam və bundan heç bir şey əsidməmişəm, dedi. Sonra da o azğınların başçısına belə bəddua etdi. Allahım, əgər sənin bu qulun yalancıdırsa, Üstelik bunun özünü göstərmək və ad qazanmaq məqsədi ilə edirsə, onda onun ömrünü uzaq, yoxsulluğunu artır və onu dəlalara düşər et. Uzaq Allah səadin duasını qəbul etdi. Sonralar həmin adamdan onun halı barədə soruşanda deyərdi, mən başı bəlalı bir qocayım, məni səadin bəddüasa tutub. Hədisin ravisi Abdülməlik Rəhiməlullah demişdir. Sonralar mən o adamı gördüm. O qədər qozalmışdı ki, qarşıları gözlərinin üstünə düşmüşdü. Özü də fişələrdə carələrə əl atırdı. Hədis-i Buxar rövək edib. Bu həmin Sədib Nəbuləqqastır ki, Radiyallah anhu, Peyğəqəndər sallallahu aleyhi və səlləm onun üçün ayrıca dua edib demişdir. Allahüm məstəc iblisədin idə dəakə Allahüm, səad nə vaxt sənə dua etsə onun duasını qəbul et Bu hədisi də Tirmizi sunan əsərində rəvaq etmiş Əşək Xalbani rəhimən Allah minşifləti məsabir əsərində təsdiqləmişdir Geri gəlmiş qəmqeyd edək ki bugünkü gündə də müsəlman ümumətini böyrüs də qoyan əsas amillərdən biri də müsəlmanların hər eşitdiyini danışması və bu yalanın ümmət arasında surətlə yayılmasıdır. Albu ki, Peyğəmbər s.ə.v beləsinin cəhənnəmli olduğunu xəbər verib demişdir. dedi godu yayan cənnətə girməz. Nəzisi Buhay rəva edir. Abu Hurayra rəva edir ki, bir də əfə Peyğəmbər s.ə.v sahabələrindən bilirsiniz müflis kimdir deyə soruşdur. Onlar Müflis, ya Rasulullah, nə bir dirhəmi, nə də bir malı olan kimsələrimizdir, deyə cavab verdilər. Onda Rasulullah s.a.v. dedi, ümmətimin müflisləri o kəslərdir ki, onlar qiyamət günü namazla, oruzla, və zəçatla, ha birisini söymüş, birisinə böhtan atmış, birisinin malını yemiş, birisinin qanını tökmüş, birisini də qurmuş olduğu halda Allahın hüzuruna gələcək və zülm etdiyi bu adamlar ondan qisas alaraq onun sabaqlarından götürəcəklər. Əgər ondan tam olaraq qisas alınmadan öncə sabaqları qurtararsa, həmin adamların günahlarından götürülüb onun günahlarının üzərinə əlavə ediləcək. Sonra da bu adam cəhənnəm odnaq olacaqdır. əbis Tirmizi Sünən əsərində rəvad etmiş və Şeyh Qalvan İsehi Tərhi və Təxib əsərində təsdiqləmişdir. Demək, əməli salih insanları haqqı tapılandıqsa, onların yalnız savabı artır. İndi deyəcəyim rivayətə diqqətlə qulaq asın. Rivayət edilir ki, bir də yafə müəminlərin anası Ayşə radiyallahu anhəyə xəbər verdilər ki, bəzi adamlar, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrini söhür. Hətta, Abu Bakr və Ümərə belə dil uzatırlar. Onda Ayşə Qadiyallar onlara belə cavab verdi. Siz buna təəccüb edirsiniz. O sahabələrin əməl dəftəri bağlanmış. Lakin Allah onların savaqlarının artmasını istəmişdir. 374-cü əbis. Xalid ibn-i Üməy və Şüveys demişdir. Ümər ibn-i ibn-i Döyüşə yollayıb, dedi. Sən öz əskərlərinlə birgə yola düşün. Elə ki, gəlib ərəblərin ən uzaq diyarına və ədəmlərin ən yaxın diyarına çatdınız, həmin yerdə düşələyə salan. Nəhayət onlar gəlib Bəsrə mirbədinə yetişdikdə, orada ağ rəngə çalan boş taşlar gördülər və bir-birilərindən bu nə yerdir, deyə soruşdular. Onlara, Bura bəsrədir, dedilər. Sonra onlar yollarına davam etdilər. Nəhayət, gəlib kiçik bir körpünün başına sattılar və bizə buraya gəlmək əmr edilmiş, dediler. Sonra da orada düşər, yisalırlar. Ravilər bu həlsə axıra kimi danışdılar. Utbad ibn-i Qazvan dedi, mən Rasulullah s.a.v.in yanında olan yeddi nəfərin yeddincisiydim. Bizim ağız yarpağından başka bir yemeğimiz yok idi. Yarpağ yemeyden ordularımız yara bağlamıştı. O vaxtdan bir bülünceyi götürüp onu seyahat ile öz aranda iki yere Bu gün ise o yedi neferden her biri bir şehirin emridir. Siz de hepsinin beləcə imtihan olacaqsınız. Bu həlfin isnadında keçən Amr ibn-i Eysa, na Ebu el Naame el-Basri, Hafizəsi qarışmış Saduq-Rafidir. Muhammed Nasrəddin Albani Muxtasəb-i Şəmail əfərində bu hədisin əvvəlinin zəif olduğunu, Özbə i̇bn Qazvan radiyallahu anhın sözünün isə səhiyy olduğunu demişdir. Bu hədisi açıqlayandan sonra Özbə İbn-i Qazvan radiyallahu anhın səhiyy muslimdə variq olmuş tam qızbətini oxuyacaq. Özbə i̇bn Qazvan radiyallahu anh. Əbu Qazvan, Ötbə İbn Qazvan, İbn Cəbir Əl-Mazini, Radiyallahu anh, Peyğəmbər s.a.v.in məşhur sahabəsidir. İslamı ilk əvvəl qəbul edənlərdən, ha, belə, Əbəşistana hicrət edənlərdən olmuşdur. Hədistə, Bəsrə mirbədi deyilir. Mirbəd, dəvə və qoyun saxlamaq, ha, belə, xurma qurutmaq üçün ayrılmış düz yerdir. Səhabələrin oraya yollanmaqlarının səbəbi bu idi ki, həmin vaxt Fars hökumdarı Hind hökumdarından mədəd diləyirdi, kömək istəyirdi. Burada boş taşlar deyirdikdə, uzun müddət günün altında qalmaqdan boşalmış və getdikcə ofalanıb qırıq-qırıq olan daşlar nəzərdə tutulur. Hədistə, bura bəsrədir deyirdikdə, məşhur bəsrə şəhərinin özü nəzərdə tutulmur. Çünki həmin vaxt bu şəhər hələ salınmamışdır. Ora sadəcə Bəsrə deyirlər. Bu xüsusda Səməni Rahimə Allah demişdir. Bəsrə şəhəri İslamın qübbəsi və Ərəblərin xəzinəsi sayılır. Bu şəhər Ömər ibn-i Qattab anh, xilafəti dövründə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin Utbə İbn-i Qazman anh, adlı sahabəsi tərəfindən təsis edilmişdir. Utbə Bu şəhərin binasını hicrətin 17-ci ilində qoyulmuş və 18-ci ilində insanlar oraya köçməyə başlamışlar. Sonra hədistə verir ki, onlar gəlib kiçik bir körpünün başına çatdılar. Sıhtət dəzilə çayının üstünə salınmış körpüdən gedir. Və ravilər bu hədisi axıra kimi danışdılar deyirdikdə, Xayit və Şüveys adlı ravilər nəzərdə Utbə İbn-i Qazıvan radiyallahu anhın hutbəsində gəlində, rəvayət edilir ki, Xalit İbn-i El əl demişdir. Bir də efə Utbə İbn-i Qazıvan bizə hutbə verdi və Allahı həm səna etdikdən sonra dedi, amma sonra həyətən, bu dünya artıq öz faniliyini elən etmiş və sürətlə dönüb uzaqlaşmışdır. Ondan ancaq qabın dibində qalmış bir içimli su kimi az bir şey qalmışdır ki, sahibi qabın dibində qalmış o qalığı dərhal içər. Heç şübhəsiz ki, siz bu dünyadan fani olmayan bir yurda kötecəksiniz. Elə isə o yurda əlinizdə olan ən xeyirli şeylərlə, salih əməllərlə kötsün. Fəqiqətən, bizə xəbər verilmişdir ki, Cəhənnəmin qırağından onun içinə atılan daş, onun dibinə doğru yetmiş il yol gedir, lakin gedib dibinə çatmır. Allah'ı and olsun ki, bu böyülüyü də olan cəhənnəm mütləq doldurulacaqdır. Siz buna heyrətməydirsiniz? Bizə xəbər verilmişdir ki, cənnət qapılarındakı layılardan hər iki lay arasındakı məsafə 40 illik gediləcək yol qədərdir. Nəhayət gün gələcək, cənnət izdihamdan dolayı doq doluq dolacaqdır. Mən Rasulullah s.a.v.in yanında olan yeddi nəfərin yeddincisiydim. Bizim ağac yarpağından başqa bir yeməyimiz yox idi. Yarpaq yeməkdən ordularımız yara bağlamışdı. O vaxtdan bir bülüncək götürüb onu səad ilə öz aranda iki yerə böldüm. Bir yarısını mən öz belmə doladım, O biri yarısını da səhət öz belinə doladı. Bu gün isə bizlərdən, yəni o yedi nəfərdən hər biri bir şəhərin əmiridir. Mən öz gözümdə böyük olub, Allah yanında kiçik olmaqdan Allaha sığınıram. Həyətən, heç bir peyğəmbərlik qalmamışdır. Hamısı bir-birini nəsq etmişdir. Nəayət Peyğəmbərlik sona çatdıqdan sonra padişahlıq dövrü başlamışdır. Tezlihlə siz həqiqətləri biləcəksiniz və bizdən sonra əmirli xüsusunda imtihan olunacaqsınız. 375-cü əviz Ənəz İbn-i Malik r.a. r.a.v. edir ki, Rasulullah s.a.v. demişdir, mən Allah yolunda qorxudulduğum qədər heç kəs qorxudulmamış haq elə Allah yolunda mənə verilən əziyyət qədər, heç kəsə əziyyət verilməmişdir. Düz otuz gün və 30 gecə nə mənim, nə də Bilalın hər hansı bir canlının yediği yeməyi tək bir yeməyi olardı. Yalnız Bilalın olduğu altında gizlətdiyi az bir şeydən başqa. Bu hədisi tirmizi İbn-Maciə Əhməd rəvat etmiş və Muhammed Nasrəddin Albani, Muhtəsəb-i Şəməl onun səhiyy olduğunu demişdir. Söhbət İslamın əvvəllərində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin başına gəlmiş müsibətlərdən gedir. O ağır vaxtlarda müşriklər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin o ki, var hədə qorxu gələr və yeri gəldikdə ona əziyyət də birərdilər. Kəyəqənin yanında namaz qılarkən, dişi dəvənin qarnından çıxan o döl gişasını gətirib onun beyninə qoyurlar. Yolda gelərkən gəlib üzünə tükürürlər. Ona məcnun, kain, şirbaz, şair və s. ağızlarına gələni deyirlər. Təhqir edirlər. Bütün bunlar əziyyətlər idi. Bundan əlaqə, Peygamber s.a.v.in yeməyinin qıst olduğu günləri də olur. Deyə günlər olur ki, həmin vaxtlarda müşriklər, müsəlmanlarla, izarət etməyi, alış-veriş etməyi qadağan edirlər. O çətin vaxtlarda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin günlərlə, aylarla belə qarını doyuracaq qədər yeməyi olunur. Görürsünüz Peyğəmbər sallallahu salləm, o az yeməyə nəyə bənzədir? Divalın qoltuğu altında gizlətdiyi az bir şeydən başqa. Subhanallah. 376-cı adıq. Ənətibini Malik Rədiəllahu rəvaət edir ki, çox nadir hallarda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin nahar və şam yeməyində ət və çörəyə vardı. Hədisə rəvayət edən Əbi Abdullah rədnəllahu deyibdir. Bəziləri nadir halı yeməyə uzanan əllərin çox olması kimi izah etmişdir. Yazınıza gəlirsə 72-ci hədisə danışarkən Bu hədis barədə danışmışdır. Ərvəla qeyd edək ki, bu hədsi Əhməd rəvayət etmiş və Muhammed Nasrəddin Albani müxtəsəri şəmal əsərimdə onun səhiyy olduğunu demişdir. Sonradır, qeyd etdiyim kimi, 72-ci hədsi izah edərkən bu haqda danışmışdır. Həmin hədistə Malik ibn Dina birbaşa Peyğəmbər Əsələndən Mursəl İsnadla bu hədsi rəvayət etmişdir. Lakin bu hədistə eyni isnadla Enes Malik radiyallahu anh o zaman nəusul isnadla edilir bu hədisi. Yəni səhiyy hədistir. Hər ikisi səhiyy hədislərdir. Malik ibn-i Dinar həmin hədistə demişdir. Rasulullah s.a.v. nadir hallar istisna olmaqla sürektən və əhddən doyunca yeməmişdir. Malik ibn-i Dinar demişdir. Mən bədəvilərdən birindən Nazir hal nədir deyə soruşdun. O, samuatla bir yerdə yemək yeməsidir deyə cavab verdi. Bu da o deməkdir ki, Peygamber s.a.v. yalnız qonaqlıqlarda doyunca yerdi. Burada doyunca yerdi deyilikdə qarnını yeməklə doldurmaq qəst edilmir. Ancaq onun üçdə biri qədər yemək nəzərdə tutulur. Bu hədistən belə nəhzədə çıxır ki, bir yerdə yeməyin bərəkəti çox olur. Bu, xüsusda Peyğəmbər s.ə.v. buyurmuşdur. İki nəfərin yeməyi üç nəfərə, üç nəfərin yeməyi də dört nəfərə bəs edər. Bu iki hədisi cəməklikdənlə başa düşülür. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. cəmatla bir yerdə qonaqlıqlarda əhv və sörətdən doyunca yəyərdir. Və burada yeməyə uzanan əllərin soq olması qonaqlıq. Zəmaatla bir yerdə yeməyin olmasına də varə edir. nəhayət bu fəsilin sonuncu həbsi. 377-cədir. Nufəl İbni Yəz Əl-Hüzəy radiyallahu demişdir. Abdurrahman İbni Avf bizim dostumuz idi və bizim ən gözəl dostlarımızdan idi. Bir gün biz onunla birlikdə bir məclisdən qayıdarkən yolustu onun evinə getdik. O evə daxil olub qüs getdikdən sonra bizə içində çörək və ət olan bir birisini yemək gətirdi. Yemək qabağımıza qoyulduqda Abdurrahman ağlamağa başladı. Mən ondan, ey əbu Muhammed, sənə ağladan nədir deyə soruşdum. O dedi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edənə də nə üzü, nə də ailəsi arpa çörəyindən doyunca yeməmişdir. Mərresulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra bizə nasib olan bu naimətlərin bizim xeyrimizə olduğunu guman etmirəm. Bu hədisi Abu Naim Heliya əsərində rivayet etmişdir. Hədisin isnadında keçən Muafəli ibnəyyar məqbul ravidir. Hələ bu səbəbdən də Muhammed Nasr-ıddin Albani Muxtəsər-i Şəmal əsəlində bu hədisin zəif olduğumu demişdir. Hədisin isnadı zəif olsa da hədistə keçən bəzi ləhslər, bəzi sözlər səhiddir. Rasulullah s.a.v.in və vəfat edənə də arpa çörəyindən doyunca yeməməsi digər səhi hədislərdə öz təsdiqini tapmışdır. Allahdan istəyim budur ki, Allah s.ə.v bizlərə daşıya biləcəyimiz yükü yükləsin. İstər dolanışlığımızda, istər ibadətimizdə, istər başqa işlərimizdə. Həmsinin dolanışlığımız nə qədər azəməcağlı olursa olsun, bizə buna səbr etməyi, onun mükafatını yalnız ondan diləməyi, həmin o mükafatda qiyamət günü bizə artıqlaması ilə verməyi nəsib eləsin. Amen. Həmsinin Peyğəmbər s.a.v kimi azınacaqlı vəziyyətlərdə, çətin günlərdə o çətin ilərə səbr etməyi, Resulullah s.a.v və onun sahabilərinin yolunu tutub getməyi, onlar kimi bu həyatda, dində sabit qədəm olmağı bizləri müvəfəq eləsin. Amen. Bizə onlarla bərabər həşr olunmağı və onlarla bir yerdə cənnətdə olmağa nəsib eləsin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واطلب